Sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýta jörð þar sem var lítill jálfvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. En er sól hækkaði vissnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, Skrælnaði það og sumt fjall meðar þyrna og þyrnaðnir uksu og kefðu það og það bar ekki ávöxt. En sumt fjall í góðajörð kom upp óks og bar ávöxt. Það gaf þrítufaldan, sextufaldan og hundrafaldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eiru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðin einn, spurðu þeir tólf og hinnir sem með honum voru um dæmisögurnar, hann svaraði þeim. Íður er gefin lengdardómur Guðs ríkis, hinnir sem fyrir utan eru fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjái þeir og skinni ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo að þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið.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 Sjálf krafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráðið, þá aksið og síðan fullvaxið kveiti í aksinu. En þá er ávöxturinn er fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Og hann sagði, við hvað eigum við er að líkja Guðs með hvaða dæmi eigum við er að lýsa því. Líkt er það mustarskortni. Þegar því er sáði í mold er það smæra hverju sáðkortni á jörðu. En eftir að því er sáð tekur það að spretta. Það verður öllum jörtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreyðra sig í skuggaðis. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti hann þeim orðið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 Þá brast á stormrýna mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn svo viðlá að hann fylgdi. Jésús var í skuttnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, Mestari, heyrðir þú ekki um að við er förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, Þegi þú, haf hljótt um þig. Þá lagði vindinn og gerði stilli lokk. Og hann sagði við þá: "Kví eru þær hræddir? Hafi þér enn enga trú?" En þeir urðu miklum ókta losnir og sögðu hver við annan: "Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlíða honum."